Wa arine al ba'l tole batilam var zuhnečtinabe Wa adihilna bi rahmetike fi ibadike salihin Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih sjetova koji nas je počastio sa još jednim danom koji je već na izmaku u kojem smo imali priliku da ili da se njemu približimo ili da se od njega udaljimo nadam se i molim gospodara da budemo od ovih prvih oni koji se njemu približili Salavat i selam na našeg poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem, koji nas je naučio da je ovaj dunjaluk prolazni test i priprema za budući vječni ahiret, pa molim gospodara da ovaj prolazni test uspješno položimo i da svoje rezultate i plodove akobod ubirimo i na ovom i na budućem svijetu. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je on zadovoljan, jer zaista to je najveća moguća stvar i blagodat koju čovjek može da ostvari. Jedan od načina kako insan može da teži prema tom cilju jeste da što je moguće više u svakodnevnom svome životu, u svim svojim radnjama, relacijama i tako dalje, postavlja sebi pitanje zašto, izbog koga, izbog čega radi neke stvari. Prije svakog dijela, prije svakog govora, prije svakog klika, prije svakog bilo čega, Može li se prije toga kazati sa imenom gospodara svih svjetova milostivog samilostnog? Šeh šarav ima jednu lijepu rečenicu koju bih volio za početak halki da prenesem i da podijelim sa vama, evo početak je, a svaki početak i svako dijelo treba da bude sa imenom gospodara, odnosno da to dijelo bude ono za koje očekuješ da će biti na vagi tvojih dobrih dijela na budućem svijetu, jer si radi Allahu radio. Kaže, nadikavajte sebe, govori Šeša Rabija, da što je moguće više i češće izgovarate bismillahirrahmanirrahim sa imenom Allaha, svemilosnog samilosnog. I ako se budete navikavali tako, kaže, doći ćeš na sudnji dan i Allah će ti dat knjigu tvojih dijela u desnu ruku. I kada otvoriš svoju knjigu ti ćeš opet proučit bismilu jer si naviku imao. Vidjet ćeš nemaj tamo nikakvi grijeha. Kad je sve će ti Allah pobrisati. Ti ćeš kada, gospodar moj šta je ovo? Ja znam koliko sam na dunjalku aferima uradio. Znam da nisam tek tako dobar i čist. Ne vidim jednoga grijeha, gospodar šta je ovo? Onda će gospodar svih svjetova, kaže Šeša Rabi, da kaže robu svome koji je sa njegovim imenom svoja djela činio, kaže robe moj, ti si me na dunjalku dozivao sa mojim imenima, milostivi i samilostljivi. A ja ću danas na Ahiretu da s tobom postupim onako kakva su ta moja imena. Pokazaš svoju milost. I zbog toga biti svjestan da ono djelo koje je radijallahu učinjeno je najveći kapital s možemo izaći iz jednog dana je jedno od velike blagodati koje insan može, može da od gospodara svih svjetova dobije. Nastavljamo sa druženim čitanjem hadisa iz zbirke imama Buharije večeras vedan veoma zanimljiv hadis, ali prije nego što uđem u hadis, samo bih htio, da kažem, dvije tehničke napomene. Zato što mi živimo u vremenu informacija. Ova globalizacija, draga braću i sestre, učinila da veoma puno postoji informacija. Dok ono što je rijetko, ono što je raritet, ono što ćeš teško naći, i kod sebe i kod drugih, jeste spoznaja. Informacija i spoznaja. Informacija je nešto što se onako mehanički, motorički, prenese i kaže i tako dalje. Ali spoznaje ono kada informacija počne da bude dio tvoga karaktera. I zbog toga najvrednija stvar u vjeri jeste da imaš informacije, ali da postaju dio tvoga karaktera, to je da imaš spoznaju. I zato je jedna od najgorijih kategorija ljudi na sudnjem dan će biti oni koji su imali informaciju, koji su imali znanje, koji su znali tehnički kako se nešto treba radi, ali to nije utjecalo na njihov karakter, nije bilo dio njih, I zbog toga će, kada vidje Meleki gomilo njihovi dobrih dijela, da kažu, u blagu se tebi. A onda kada sva ta dijela gospodar uništi, jer nisu bila iskrena, nisu bila ispravna, onda će da kažu Meleki, Eli vajri lahi kunte tamra. Zar si radio to radi nekog drugog osim Allaha? I zato je vrlo važna stvar da saznajemo informacije, da učimo, stičemo znanja, ali da se uvijek trudimo iznova da ta znanja postaju i naše spoznaje i da postaju dio naše karaktera. Zato je Hasan el Basri velikan kazao, pravo znanje ono znanje koje je u srcu. Znanje koje je na jeziku, to će biti svjedok protiv tebe. E, prva stvar u ovom vremenu globalizacije, mnogo se govori i uvijek ćete vidjeti situacije, pogotovo oni koji puno surfaju po internetu, a ne zna, nemaju koga da pitaju ko je učen pa da im objasni i tako dalje. Naići će na takvu situaciju u životu da će pomisliti ovi jesu, ovi nisu, ovi odgovaraju, ovi odgovaraju drugima i tako dalje. Uvijek ćete vidjeti situaciju kako neko ima neko mišljenje koje zastupa. I onda te često će biti nejasno nešto. Nećeš znati kako sada da postupiš, da rezonuješ. Gledajte, kad govorimo o Sahihu imama Buharijeva, konkretno, imate dvije krajnosti koje se nameću ovako, kroz medije i tako dalje i kroz taj neki internet diskurs i tako dalje. Pogotovo ima to gdje među nekim u u svijetu generalno, prva stvar jeste, nameće se jedna tendencija, i toga ima u, u svim krugovima, to nema veze sa, sa jednim obrazcem razumijevanja vere, nego to je stvar pojedinaca, da su sahiji hadisi, verodostojni hadisi, samo oni koji se nalazi kod imama Buhare i kod imama Muslima. To naravno nehlusunet velđamat ne, ne, ne, ne prihvata tek takvu decidnu smislu. Imate Sahih Hadise koji nisu u toj zbirnici. Imate vredostovnje Hadisa, braću i sestre, u drugim zbirkama. Imate drugi učenjake koji su pisali zbirke Sahih i vredostovnje Hadisa. Znači, vrlo važno da shvatimo da nemamo isključivi stav prema tome, ako nije kod imama Buhari ili kod imama muslima zabilježeno, ja to odbacujem. To je jedna krajnost. A druga krajnost imate ljude koji vrijeđaju to što su učenjaci ulema toliko o uložili u to. I govore, ne, ne, ima tu hadisa koji nisu vjero dostojni. Ima tu neki učenjaka, odnosno ravija, u kojima postoji neki mekal, govor, tako dalje. I onda nešto na čemu se umet složio, a to je da je zvirka imama Buhari, nakon Kur'ana, najvjero dostojnija knjiga, dolaze pojedinci koji to žele da razbijaju. Naravno, neće u tome uspjeti, jer Allah je postavio zakone. Ja Allah je uzdigao velikane kao što su imam Buharija. Ali radi se o tome da uvijek budemo svjesni između dvije krajnosti, uvijek da tražimo negdje sredinu. Znači sve što se nalazi u sahihu imama Buhariji, ako Bog da vjerodostojnu, po konsenzusu Ehlu Sunnetu El Džamata. Ali isto tako nisu svi sahih hadisi samo kod imama Buhariji. Tako da kada se taj spoj napravi, onda će čovjek malo lakše i drugačije da pristupa tom znanju iz hadisa. E, također, kada bi bili svjesni, draga vraća, koliko su ljudi ulagali sebe. Ja kad god dolazim na halku, razmišljam, subhanallah, koliko je ta imam Buharija sebe dao da bi nama poklonio tu zbirku, da bi imali pred sebe nekoliko hiljada hadisa koji su, ako budu da vjerodostojne, riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallamu. To je neverovatna napora i trude. Mi nismo ni svijestni, draga braća. Kakav je to izmet i kako je to davanje života za sunet Muhammedu alaihi sallamu. To su neverovatne stvari. Prenosi u jedan veliki učenjak, ima mese Havi, u svome dijelu koje se zove Fethul Muhif kaže da je jedan velikan umro i nakon toga je bio vidjen na snu pitali su ga ljudi čestiti koji su ga sanjali kako je Allah s tobom postupio kaže sve mi oprosti. pa kaže jel ti kazao zbog kojeg tvog dijela šta si radio pa ti oprostio kaže jedne prilike sam išao putem i nosio sam sa tovar nekih knjiga bio sam sam pala je kaže kiša I nisam imao nigde da se sakrijem. Ja sam, kaže, sebe i svoju odjeću uložio nad tim knjigama stao da bi zaštitio da se ne pokvasi. Da se ne uništi to znanje šariatsko. I gospodar im obavijestio da zbog tog mog poštivanja prema šariatsko znanju meni sve moje grijehe oprosti. Odnos prema znanju, poštivanja autoriteta, učenjaka, institucija i tako dalje, to je pokazatelj koliko i, i ja vredimo. I zato treba da se uvijek iznova odgajamo nad tim vrijednostima. Dolazimo na Halku čitamo ove hadise iz zbirke imama Buharije kako bismo sebe na te vrijednosti podsjetili. Samo ću još jednu stvar prije Fatihje da vam kažem. Kod imama Buharije su, dakle, svi hadisi, vjerodostojni je sahiji. Još jedna tendencija koja u globalizaciji se nekad nameći, ne možemo da razumijemo na prvu, odnosno nekad neko neće ili nema vremena da objasni. Imate poznatu izreku koju su velikani kazali, kao što recimo imam Ebu Hanife ida sahal hadithu fehuwa mezhebi kaže kada je verodostojan hadis to je kaže moj mezheb i sada zlopotrebljavanje ove izreke i neko ko ne razumije to dovodi do toga da se dva brata muslimana dvije sestre muslimanke koji drugačije doživljavaju vjeru, udaljavaju srcima svojim šta znači ovaj hadis? kako ga je ulema, odnosno ovaj govor, ne hadis ovaj govor, kako ga je ulema protumačila kaže ovo podrazumijeva dvije stvari šta znači da li je hadis ispravan? hadis može biti ispravan na dva osnova. Na osnovu toga da alma ispravan senet i metn. Senet je njegov planac, a metn je tekst. Kod imama Buhari i Muslima alhamdulillah svi su ako boda tako ispravni. A druga osnova na, po kojoj se prepoznaje, da kažem, ispravnost hadisa, ali u smislu mezheba, u smislu propisa jeste, da li se on može u šerijatu vrednovati, odnosno, da li je derogiran ili nije derogiran? Da li ima drugi koji mu je kontradiktor, pa se treba i uskladiti tako dalje. E kada se te dvije stvari potpune, onda kažem imam Hanife, e to je moj mezheb. To je moj put. Znači nije dovoljno samo kaže evo piše kod imama Buhari. Možda ima drugi koji treba da se po, da se pomiri, možda da taj derogira i tako dalje. Razumete, znači izbog toga u islamu postoji i nauka hadisa, nauka fikha, nauka tafsira. Muhaddis je osoba koja zna hadise perfektno, možda zna možda na pamet Bjeke i imama Buharija i Muslima i tako, poznaje hadise dobro. Ali ona idealje nije ustanja ti kaže jel ti to haram ili halal nešto. Odnosno da ti fetvu donese. Zašto? Zato što to radi feki. A fekih je onaj ko zna pravila kak se donose propisi nekim. I toga je vrlo bitno da shvatimo da u islamu Allah Đošanuhu je dao nadležnosti pojedincima. I ovu nauku je učinio vrijednom zato što to nije stvar s kojom može svaku tek tako da se igra. U Kur'anu imate dokaze o svem ovome što govori. Kad gospodar svih svjetova govori munafcima. Kaže, efela ete kuran Zašto kaže, ne razmisle o Kur'anu. Zašto ne razmisli o Kur'anu? Kaže da je on od nekoga drugoga, a ne od Allaha, puno bi tu bilo kontradiktornosti. I dodajete dalje šta Allah kaže. O idza ja'ehum amru min A kad saznaju nešto iz Kur'ana što govori o sigurnosti muslimana ili o opasnosti za licemire, kaže on to razlaže na sva zvona, kaže: "E vidi, kaže ovi šta pričaju?" vidi kaže njihov Kur'an govori protiv žena, govori o džihadu, o ubijanju nerazumijevanje, shvatate Kur'ana onda to razglase na sva zvona i to se dešava danas, je li tako? mi to svi vidimo, iz Kur'ana uzmaju neprijatelji Islama ono što se iz konteksta može izvaditi i onda govori protiv Kur'ana ajetima Kur'ana to su lice miri za vrijeme poslanika ali je sallatio selam radili gledajte, kako Kur'an, knjiga za sva vremena kako Allah objašnjava i kaže u alevorad duhu ilar rasuli Prvo govori, znači, njima kojima je objavljeno. Al da ste kažu, pital poslanika, da ste se vratili poslaniku, wa ila ulil emri min hum, a i onima koji su nasljednici poslanika, jer poslanika ali je salatio selam je preselio, nema ga danas među nama. Izbog toga nakon njega, koga nasljeđuje ulema lema. Znači, da ste se vratili poslaniku, ili da ste se vratili onima koji su ga naslijedili, učenjacima ulemi la'alimehu alladhina yastanbitunahu minhum oni bi znali da im izdvuku propisi toga što ih zanima i to je znači skupina ljudi koja zna da izvlači propise i to nije moje i tvoje nego ljudi koji su zaduženi za to koji nauku čita u svoj život podređen toj nauci i da izvuku ti propisi da kažu to je fetva sa tim se nije igrati u drugom majetu Allah kaže sallallahu <laughs> alejhi vesellem la nafera min kulli firqatin minhum ta'ifatu yatafaqu fi dinin mora kašvidu jihad Nek neko od njih ostane i neka se posvjeti i udubi u nauke fikha, odnosno u islamske nauke, pa neka onda kaže upozori pozor i tako dalje. Kur'an govori o tome da poštujemo ljude koji se bave učenjem, u, u učenjem, odnosno naukom islama, koji se bavi razumijevanjem vjeri i da ih slijedimo, da ih cenimo i tako dalje. Zbog toga mi ovde učimo i čitamo zbirku imama Buharije, poštujući i cenjeći u njegovo veliko znanje, taj trud koji nam je ostavio, u nas tojnj da kubu da budemo blizu posaniku alaih salamu i nadunjalku na hiratu. Da proćemo sada fatihu za njegil dovu. Rina ililah il-Fatiha. 465. hadis kod imama Buharije. Hadetena Muhammad ibn Musenna kale Hadetena Mu'ad ibn Hisam kale Hadetena Mu'ad ibn Hisam kale Hadeteni Ebi An kod taadate kale Zaista nam je govorio Muhammad ibn Musenna on je rekao da mu je prenio Muazim bin Hisham koji kazo, pričao mi je otac od Katade da je rekao hades na Enes en rajulayn min ashabin nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja min 'indi nabiy sallallahu alayhi Enes nam je govorio koji je Enes Enes ibn Malik on nam je govorio da su dva čovjeka bila kod poslanika sallallahu alayhi wa sallam i izašli su od njega vidite gdje su bili izašli su od njega fi lejletin muzlime tu je bilo jednoj mrkloj, tamnoj noći znači kada je prošla ijacija kada je pao potpuni mrabi wa ma'ahuma mithlul misbah hajni judi'ani bejne idihima a sa je bilo nešto poput svjetiljke neki. da ne kaže fenjera koje im je osvjetljavalo put fe lemma ifteraka saare ma' kulli wahidi minhuma wahidun hatta eta ehlehu a kad su se razišla ta dva čovjeka Sa svakim od njih je kaže ostalo to svijeto. Na prvi pogled hadis ima nejasnih riječi. Međutim, u komentaru hadisa radi se o tome da su dva insana, dva ashaba za koji se slažu učenjaci da se radi o jednom ashabu koji se zvao Abba, da drugi se zvao Usaid. Bili kod Resulullah sallallahu alaihi sallam. Dali u meseci do dali u njegovoj kući. To nam nije poznato. Ali su bili kod njega. Razgovarali ili klanjali. Nakon toga su izašli od poslanika, ali ja i salatu je selam, i sa sobom su imali nešto kao svjetlo, svjetiljku. Bukvalan prevod hadisa jeste da su imali svjetlo sa sobom, odnosno lampu neku. Međutim, drugim hadisima koji se navode kod Ebu Dauda, Tirmizi i tako dalje, spominje se da je tek za vrijeme Hazreti Omera, jedan asha po imenu Temim Edarimi, donio svjetlost, odnosno svjetiljku, lampu iz Jerusalema. I tad su tek počeo da osvjetljavaju svoje mešćide i tako dalje. I zbog toga jedno od tumačenja ovoga hadisa koje ne mora značiti da je jedino jeste da su oni se družeći sa Muhammedom alaih salatu wasalam uzeli usvojili tog nura koje je poslanjičko najljepše svjetlo kada su izašli iz njegove kuće ljudi koji su ih gledali kao da su primijetili da im Allah dželšanu dao tog mu svjetla i da im puto osvjetljava zbog druženja sa poslanikom alaih salatu wasalam To je jedno od tumačenja Gledajte sad druga stvar, zar je moguće Hajmo se sada prepoznati biti iskreni prema sebi. Zar je moguće da neko ode u džamiju i da je iskreno Allahu padne na sječdu? I da izađe nakon toga da mu Allah Đavšana poveća njegovo svjetlo? To nije moguće. Nemoguće. Jer gledajte, Allah je svjetlo s nebesa i zemlje. Što god se više za Allaha vežeš, više svjetlo u životu imaš. A sad šta je svjetlo? Ljudi misle kad se kaže vidi nur na njegovom licu. Kako mi kaže ova sestra draga, neki nur na licu vidim. A kod ovog brata vidi se neki nur na njegu. Mi mislimo da je to nešto, da to značava da mu se bijeli lice. I po toj logici ispade da oni koji imaju crnu tamnoktu kožu, odnosno te, da ne mogu biti nurli insani. Nije uopšte to. Ulema kaže, braću i sestre, zapamste, nur na licu podrazumijeva da kada vidiš nekog insana, da ga odmah zavoliš na prvu. Vidiš nekoga, zavoliš godma. Jer kaže, prepoznaju se ljudska srca, ne prepoznaju se lica. Musa ali je bio tamno put, imao je tamno put. Ali kaže, gospodar svih svijetu, Al kajtu aleike me habbe minni. Ali ja sam Musa učinio da te vole svi. I on imao nur na svome licu. I zato bih htio da razmišljam u svome životu. Jedna stvar koja je vrlo bitna, ne sviom nikada ne mar Koliko mi zaista u životu svome imamo tog nura u srcima svojim ulema lemak koja tumače ovaj hadis kaže kad Allah daje nekome nur kao što je dao ovo dvojice ashaba to podrazumijeva da će oni na budućem svijetu, na hiretu imati nur i svjetlo a na dunjalku to svjetlo jeste u srcu svjetlo zadovoljstvo sa Allahom odredbom sa svim onim što čovjek kroz život prolazi, to je svjetlo čovjek u čovjek po srcu, ali kaže ponekad nekim Allahovim robojima gospodar daje da se taj nur fizički bukvalno vidi na licu I to ono što mi kažu kako mi je drag taj, kako mi je ta sestra Nur i tako dalje. Allah ponekad dadni da se taj Nur i fizički manifestira, a on je prije svega u našim srcima nastanjen. Volio bih hođe da ova hadiskoj govori o Nuru, o svjetlosti. Da postavimo svi sebi jedno pitanje, gledajte draga braće i sestre. Mi smo ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik alejhi salatu selam je Nur. U Kur'anu kaže Gospodar kaže on je Nur. Kur'an je Nur. Allah je nur. Znači naša knjiga, naš gospodar, naš poslanik, sve svjetlost. A mi kao umet i dalje živimo u tam danas. Zašto mi to svjetlo nekad ne osjetimo? Zašto ga drugima ne pokazujemo zato što nismo blizu toga svjetla? I zato je suštinska promjena, pojedinca, a nakon toga i društva da se vrati Kur'anu i Sunnetu. Odnosno da u srcu svome Allaha na prvo mjesto stavimo da Kur'an bude njegov vodič uputa. i poslanik alej salatu selam njegov primjer i uzor. Gospodar kaže: "Ja eihallazina amen ustad, amen ustajibu lillahi walir rasul, idha da'akum lima yuhikum." Ovi koji vjerujete, vrate se Allahu i poslaniku. Odazovite im se kad vas pozovu, zašto? Lima yuhikum, da bi vas oživjeli. Zar mi nismo živi? Evo dišimo, hodamo, jedemo. Živsi tek onda kada se odazoveš Allahu i poslaniku. Tek kada Allah i Poslanik nađu mjesto u srcu Tvome i Mome, onda si od onih koji su živi. Gledajte, jedna zanimljiva stvar u Islam od nas zahtjeva da budemo od ljudi koji ravnotežu uspostavljaju. Sad neko kaže vrace Kur'anu i sunnetu, znači zanemari sve drugo na dunjalku. Samo džamija, samo vjera, sve ostalo zapostavi. Od napisni fakultet, otiđi, samo džamiju, posvijetce, zikr, ribade, Kur'an i tako dalje. To je pogrešno shvatanje, draga braćo. I Neko ko to nameće želi ne želi dobro muslimanima. Zato što Islam od početka, Kur'an od početka, same priče čovjekove govori da na Dunjalku moraš da budeš halifa. Kak ćeš biti halifa kad bežiš od te uloge? Uspostavljajmo ravnotežu, braću i sestre, Dunjalku, ahiretsku. Imati nur u srcu svome i to na licu ne znači da na Dunjalku nemaš ništa. Da nisi halifa na zemlji. Jedna sura govori posebno o ovom menuru, o ovom svijetu. To je sura El Hadid, koja znači želje Kaže, gospodar, وَاَنْزَلْنَ الْحَدِيدَ I znate oni koji se bave malo naukom da, da je nauka dokazala da na Dunjaločkoj zemlji nema e, željezo je zapravo element koji je došao sa druge planete i svemire, ali tako? Ubiti ga nema u suštini na, na ovom zemaljskoj gugli. Kaže, gospodar, spustili smo željezo. U je snaga i korist. I kao da, znaš što vas asocira željezo? Vojna industrija, tehnologija, gvođe, snaga, Ko bude vladoo željezom, ko bude imao gvožje, odnosno ko bude svatio princip snage željeza, taj će vladat svijetom. Muslimani, nažalost, u tom aspektu danas nisu dobri. A gledajte, u toj suri koji Allah govori kako da vladamo svijetom, on spominje svjetlo i govori na tri mjesta u ovoj suri o svijetom. I zanimljivo, jednom ga spominje na Dunjalku, jednom nasira čupri i treći put u džennetu. Onaj ko bude svjetlo imao na Dunjalku, Allah će ga počasti da ga to svjetlo prati i kroz Kabor i na budućem svijetu. Koga hođe ne bude gradio nećega imate ni tamo. Kaži gospodar na dunjalku, ja je levina amenut taqullahe wa aminu bi Bojte se Allaha, vjerujte u poslanike. Yu'tikum kiflane min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi. Allah, znači da svjetlost u ove kroz zemlju, to je na dunjalku. Na siraat ćup prigledate, dok ljudi budu polagali račune. Jeumete al mu'minine al mu'minati jesa Vidjet ćeš, kaže, vjernike i vjernice Kako se, kaže, kreću A svjetlo je ispred njih, iza njih Jedan zanimljiv detalj koji hoću da vam prenesem ovde Iz jednog tepsira Kaže, doć će ljudi na sudnji dan I zato se trudimo, braćo i sestre Ovaj nur da razvijamo srcu svome Ovaj osjećaj svjetlosti i vezanosti za Allah Đelšanom. Kaže, doć će ljudi na sudnji dan Prelaše preko sirat čuprije Shodno svome iman I zato će Uvijek život biti dobar koliko imaš imana. Uvijek ćeš vidjeti izlaz iskušenja shodno koliko imanje jak. Razumjet će život shodno koliko ti je iman jak. Zašto nevjernici stalno kukaju, žale se i tako dalje? Jer nema imana. A zašto vjernici, iako imaju teža iskušenja, zahvaljuju jer imaju imana i svjetlosti u životu svome. Kaže i doće ljudi prelaši je prekusirač Ovi koji budu bili sa slabim imanom, ono sezonska svijest, razumijete, ramazanska i tako dalje, možda će prijeći, možda neće prijeći. Neki će se teturat, neki će brže, neki sporije, neki će da se zakače za tu sirač upriju pa da se podignu. Svako će prelaziti, znate, na sirač upriji shodno svojim dijelima i shodno svojme imanu. Biće oni koji će brzo proći, poput vjetra. Neki kao da su na konjima. Al kaže svjednom tefsiru jedan lijep eser predaja. Kaže bit će vjernika tako nam Allah. Koji će doći na Sirak Čupriju. I kaže njih će džehennem dozivati. Jer Sirak Čuprije iznad džehennema. I govorit će. O vjerniče požuri prijeđi preko mene. Jer zaista će to tvoje svjetlo vatru moju da ugasi. To je stanje vjernika. Koji je čuvao iman i nur na dunjalku. Allah će ga počasti na budućem svijetu. I zato se trudimo, draga braćovi i sestri, da taj nur u srcu razvijamo. Da li mi osjetimo kod sebe tu vezanu za Allah? To će znat na osnovu toga kako živi život. Je si zahvalan njim ili se stalno žališ na situacije koje prolaziš? Je si ubijeđen da on taj koji ti želi više dobro nego bilo koje drugo stvorenje? Taj se nur tako razvija. Činjenjem dobrih dijela. Traženjem oprosta od Allaha i pogotovo ljubavlju u ime Allaha Đelešanova. Navedit vam samo jedan primjer za kraj, pošto se ovaj hadis veže za dvojicu ashaba koji su izašli od poslednika Alayhi Salama. Gledajte, kad se dva insana voli Allaha. ja nekada sebe često pitam, pa možda se, Subhanlam, malo previše kritično, ali možda se mi iskreno ne volimo radijallaha. Jer vrlo često nismo spremni jedni zadruge da uradimo neke stvari koje su možda nekada i sitne. S su došli nekih dunjalučki interesi, možda na priči volim tu ima Allah, stavljam ti srce tamo i tako dalje, sve to priča, ali kad dođe pitanje, dinari, dirhem situacija, pomoć, možda nismo toliko iskreni u ljubavima Allah, žalšan. preispitujmo se. Moavija i Abdullah i Bozubeir su imali voćnjake koji su bili jedan do drugog. Jedne prilike Moavijini momci sluge koji su obrađivali vočnjak su, navodnjavajući taj vočnjak, izašli i polomili ogradu Abdullahovog voćnjaka i uništili njegove tamo u sjeve. Abdullah ibn Zubeh se naljuti tada u prvi mah i pošalje pismo Muavi kaže slušaj kaže ti sine žene koja je jela jela ni sleći na hindu koja je radila što je dok se nije pokajala Allahu dželšanuhu sa Hazreti Hamzom kaže što si kaže to uradio sa mojim vočnjakom a Muavi čestiti asab koji je tada svatio i spoznal gospodara kaže ovako o ti koji si sin kćerke onaj koji je Allahu poslanik obećao dva pojasa jer je kćerka jer je Abdullahova majka bila Esma i njoj je poslanik alejhiselatu ve selam obećao dva pojasa u džennetu zato što je pomagala na putu Hidže Muhamedu alejhiselamu i Abu Bekru. Kaže: "Slušaj, Allahu robe, Esmin Sina, ti momci koji su to uradili, oni više nisu moje sluge, ja ti ih poklanjam." A ta je voćnjak koji sam ja, koji je bio sebeb da uništi i tvoj, kad je također i njega ti poklanjam, on mi ne treba. Jer tako mi, gospodara, ne bih dopustio da se bilo šta od unjalka ispriječi u našu ljubav ima Allah, Đelšanu. Tada me Abdullah oprostio zbog toga što se deslo i shvatio da je naglo odgovorio. Tako da. A gledajte, to je ljubav ima Allah, Đelšanu. I zato kad želimo da vidimo nur među nama, pogledajmo koliko se iskreno jedni... Volimo radi Allaha dželšanu Koliko tog nura među nama ima Znajte draga braćo i sestre Što god se više za Allaha budemo vezali Taj nur će biti veći Što god se bude više movezali radi prolaznih interesa Čak ako su ime vjere Nura neće biti I zato molim gospodara da nas počasti, da ove stvari razumijemo, da budemo donih koji poštuju naše autoritete, naše učenjake, da nas gospodar počasti da budemo do njih koji slijede u lemu i da budemo do njih koji će imati nur i na dunjalku i na budućim svijetu, da nas gospodar počasti u djennet firdevsu, amin. A kulu hawlihada wa stagfiru alayhi wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, el fatih. As-salamu alayka, ja, ja, rasulallah,